אך הוא ישים בי, שם ישר נוכח עמו, ואף עלתה לנצח משופטי. הן קדם אהלוך ואיננו, ואחור ולא אבין לו, שמאל בעסותו ולא אחז, יעטוף ימין ולא אראה. כי ידע דרך עמדי, בחנני כזהב אצא. באשורו אחזה רגלי, דרכו שמרתי ולא אט. מצוות שפתיו ולא אמיש, מחוקי צפנתי אמרי פיו. והוא ואחד, ומי ישיבנו, ונפשו עיוותה ויעש. כי אשלים חוקי וכהנה רבות עמו. על כן, מפניו אבהל, אתבונן ואפחד ממנו. ואל הרח ליבי, ושדי הבהילני, כי לא נצמדתי מפני חושך, ומפניי, כיסה אופל